První otázka: Kolik je relativních pravd? Relativních pravd je nekonečno, hm? ale e, jak víme, v buddhismu je mnoho systémů hm? chápání a podle systému chápání pak existují různé relativní pravdy. Hm? Ale relativní pravda je, v mahajánovém učení, hm? v učení Bodhisatu, relativní pravda je i pět agregátů existence a tak dále. A tyto věci v systémech základní, abidharmy základního buddhismu jsou považovány za tu nejvyšší pravdu. Hm? Třeba v teravánovém buddhismu je pět jsou čtyři nejvyšší pravdy v sarvástivánovém buddhismu. Je pět nejvyšších pravd. A relativní pravdy, jako to je, to je moje matka, to je můj otec, to je stůl, to je židle, je nekonečno. A relativní pravdy jsou ty pravdy, které jsou relativní vůči situaci že toto je židle nebo že toto je pět eh, tisíc korun je relativní pravda vůči těm, kteří vědí, co je to pět tisíc korun pro, eh, pro psa to žádná relativní pravda není nebo pro kočku nebo pro, eh, pro slona hm? čili eh, relativní pravdy je to, co se dá měnit podle situace. A v základním buddhismu ta nejvyšší pravda je to, co se nedá rozbít ve slovech koša, což je vlastně základní filozofie severního buddhismu. Podle slov Abhidarma Koša to, co se nedá rozbít ani doslovně, ani logikou, je ta nejvyšší pravda. Třeba element v země, kdykoliv máme zkušenost, element země, elementu země, máme zkušenost tvrdosti, máme zkušenost hrubosti, máme zkušenost váhy. Ten, kdo je inteligentní, ví, že pokud známe tvrdost, známe tvrdost, protože známe měkkost. Čili to jsou relativní věci. Toto je pro mě tvrdé, protože moje ruka je měkká. Tak to cítím jako tvrdé. Kdybych měl ruku ze železa, tak to cítím zase jako měkké. Hm? Čili eh, všechny tyto pojmy jsou relativní, ale kdykoliv máme zkušenost elementu země, máme zkušenost buď tvrdosti nebo měkkosti. Hm? To znamená, že eh, toto je, dá se říci, takovost země. Stejně tak, kdykoliv máme zkušenost citu, máme zkušenost príjmutí objektu na základě dotyku. Hm? A kdykoliv budeme mít pocit, budeme mít přímutí objektu na základě dotyku, to se nedá změnit. Hm? Ani nedá se to rozbít, ani logikou, ani eh, jakýmkoliv jiným způsobem. To znamená, že je to objektivní, hm? Pravda, tedy nejvyšší pravda v, v tom, co je poznatelné ve světě. Stejně tak, jestliže máme poznání vnímání, máme poznání uchopení, Znaků objektu. Kdykoliv je vnímání, je uchopení znaku objektu, tato situace se nedá změnit. Proto je to, dá se nazvat ta nejvyšší pravda ve světě, která se nedá nijak rozbít žádnou logikou. Stejně tak, pokud je, je vůle, je vědomí, které na základě chtění jde k objektu. To je stále, stálá situace, která se nedá změnit. Kdykoliv bude vůle, bude tato situace. To jsou objektivní a nejvyšší reality ve světě. Z hlediska Mahajánového buddhismu tyto reality nemůžou být nazývány nejvyšší reality, jelikož vše, co je v procesu změny, a všechny tyto reality jsou v procesu změny, jsou závislé na jiných realitách, a to, co je závislé na jiných realitách, nemůže mít svoji vlastní podstatu. A to, co nemá svoji vlastní podstatu, to může být jen relativní pravda hm? z hlediska Mahajánového pochopení. A jak už jsme včera mluvili, je relativní pravda, která je opodstatněná, hm? jakožto relativní pravda pocitu, relativní pravda eh, věmu, relativní pravda eh, barvy a relativní, pravda, zvuku a tak dále, různých druhů zvuků. Ale jsou věci, které mají jména, ale nemají nic v realitě, co tímto jménům odpovídá. A věci jako já nebo věci jako vzdušné zámky, nebo věci jako e, dva měsíce, i když pro ně máme jména e, vlastně, a jsou relativní realita, relativní realita toho, kdo má zkreslené vnímání. Ale pro toho, kdo nemá zkreslené vnímání, to není žádná realita. Další otázka. Prosím, zde ze spojit meta s dechem. Meta s dechem spojit lze. V tom není problém, ale jestliže se dostaneme do samády meta hm, ve. V Samády jsme spojeni s jedním objektem. Nemůžeme se věnovat dvou objektům. My můžeme si být vědomí několika objektů navzájem, ale nemůžeme se věnovat mnohým objektům současně. To je důležité poznat. Třeba hm? teď se věnujete významům slovům, jestliže se budete věnovat ve stejné době zvuku tady někoho, kdo otvírá láhev nebo eh, zvuku eh, letadla. Co se stane? Hm? Popletenost. Hm? My můžeme si být vědomí mnoha objektů na, e, současně, ale nemůžeme se koncentrovat e, na dva objekty současně. Hm? Na to naše mysl nemá. Na to naše vědomí nemá. Proto když se koncentrujeme na meta, můžeme si být vědomí dechu, ale nemůžeme se zároveň koncentrovat na meta a na dech. To není možné. Hm? Jestliže to budeme dělat, Vznikne co? Vznikne popletená mysl. A meditace je právě způsob, cesta k zbavení se popletené mysli. Ti, kteří mají trochu úspěchu v meditaci, by neměli připustit popletenou mysl. A jak to dokážou? Tím, že budou praktikovat koncentraci na jednu věc a uvědomění všeho toho, co je okolo. Hm? Když nejsou bytosti, komu? <laughs> to je otázka v sutře transcendentální moudrosti, se ptá subúty budhy. Jestliže nejsou bytosti, pro koho praktikuje Bodhisattva všechny dokonalosti, hm? pro koho praktikuje lásku, soucit a tak dále. Buda na to odpovídá pro pravdu. Hm? Ta nejvyšší meditace, nejvyšší praxe je praxe pro pravdu. Kdo praktikuje pro pravdu, pravdu pozná. Kdo praktikuje probitosti, pravdu nikdy nepozná. Pocit zde vychází z dobré myšlenky, ne z těla. Tomu sám nerozumím, ale to je v porádku. Pokud je buddhistickým směrováním čisté vědomí v křesťanství je kristovské vědomí slovy španělské mystičky 16. století, aby se ona, ale Kristus, to, to mě musí někdo s přečíst. <laughs> Vyluštíš Ale Kristus vnížil kráčel. To znamená rozpouštěním ega nechat do sebe stroupit božské podstatě Ježíše Krista. Lze oba cíle nějak srovnat, nebo jsou to zcela rozličné cesty postoje filozofie. Když někdo má moudrost, všechno se srovnat. Když nikdo nemá moudrost, nic se nedá srovnat. Pokud máme moudrost, vše je protiklad. Pokud máme moudrost, můžeme vyřešit všechny protiklady. A účel praktiky, duchovní praktiky, je právě překonat protiklady moudrosti. Puristická moudrost je moudrost nejáství. To znamená, že eh, jako budista my nepopíráme eh, Boha, ale popíráme Boha jako jednotlivce. Hm? Popíráme Boha jako stvoritele světa. Hm? Jestliže přijmeme to, že Vyda pod stromem probuzení proniknul do zákona souvislého vznikání. Jedině, jestliže pochopíme zákon souvislého vznikání, jestliže pochopíme stav věcí ve světě, můžeme pak z hlediska budistické perspektívy pochopit to, co je nad svět. Jestliže nepochopíme to, co je ve světě, pak z hlediska budistické perspektivy, pochopit to, co je nad svět, nad utopení světa, může být jen naše zkreslená představa. A bohužel z naší vlastní historie víme, kolik zkreslených představ bylo spojeno s představou Boží vůle a tak dále. O tom se nemusím zmiňovat mnoho ze, ze velkých duchů svobodných duchovních lidí bylo upáleno zažívá představu Boží vůle. Tak tato představa je, pokud nepoznáme stav věcí ve světě, může být nebezpečná a to víme sami z vlastní historii. Proč Buddha odešel do, do Paranirvány, neporušil tím slib bodhisatvy? To je velice důležitá otázka. A bez toho, aby jsme to jasně pochopili, vlastně Mahajánové učení nemůžeme též pochopit. V Mahajánovém učení vlastně Buddha má tři těla. Hm? To je důležité pochopit to ten historický buddha, který ho známe, tomu se říká Nirmána kája, vytvořené tělo. Hm? Z hlediska mahajánového učení a nejenom mahajánového učení najdete stejné učení vlastně v Tervádě, toto vytvořené tělo. Ačkoliv se tvrdí, že eh, buddha Nebyl stvoren přirozeným způsobem stejně jako kristus. Nemusíme to brát příliš doslovně. Tedy z hlediska obzvláště Mahajánového učení, tak jak ho najdeme v sutrách transcendentální moudrosti, toto stvořené tělo Budhy, jako, stejně tak jako naše tělo, je jen iluze. Hm? Pak existuje takzvané užitkové tělo. Hm? A užitkové tělo je to tělo, které vidí, ne, nevidí normální lidi, ale vidí ti, kteří mají samády, hm? hluboké samády, a to je tělo jemných form. Buda sám, jak veš všechny budistické tradice učí, vstoupil do parinirvány e, e, ve čtvrté dáně, hm? v tom vlastně v té nejjemnější formě. A pak existuje to toto tělo, jako vidí jen ti, kteří jsou pokročili v meditaci. A pak je opravdové tělo, což je dharma kája, tělo dármy. A toto tělo dármy je opravdové tělo. Ten, kdo vidí moudrý Šariputra, také říká: v... Ten, kdo vidí Budhu, vidí darmu, ten, kdo vidí darmu, vidí Budhu. Hm? A tělo eh, darmy je opravdové tělo. A tělo darmy není nic jiného, než v pojetí eh, severního buddhismu není nic jiného, než takovost všech věcí. Počínaje, jestliže teď studujeme obzvláště yogačára, přístup k věci, je takovosti vědomí, ve kterém všechny věci jsou poznávané. Jelikož vědomí je takovost, pak není těžké odvodit, že všechny věci jsou takovost. To je opravdový Buddha. A teď v, v praxi a teorii Mahajány tyto eh, tři těla vlastně tvoří jeden celek, a to pozná jen ten, který eh, dosáhl hlubokého probuzení. Hm? Eh, ale aspoň i teorie. Hm? Poznat tuto teorii není špatné a přemýšlet o ní není tak špatné. Tato teorie má hluboký význam a vlastně vysvětluje i mnoho z toho, co je naznačeno v tervádovém buddhismu, ale není rozvinuto. Tak dáme ještě jednu, nebo tak jednu. Ty ostatní necháme na vítře. Prosím, řekněte v krátkosti, co je pět agregátů. Pět agregátů je dle buddhistické filozofie a buddhistického poznání Vše, co my, bytosti, můžeme na světě poznat. Hm? Jestliže, pozná, jestliže poznáváme na světě něco jiného než pět agregátů, v buddhistické terminologii poznáváme co? Poznáváme chlupy na kruných želv, pozdrav, pozn, poznáváme rohy na králičích hlavách a poznáváme syny bezplodných žen. Hm? Čili poznáváme něco, co neexistuje. koliv jsou tedy bytosti, nachází se pět agregátů. Tedy kdekoliv jsou bytosti ve sférách forem a jemných forem. Bytosti se tež nachází ve sférách bezforemných. Ale potrvá to ještě nějakou dobu, než je poznáme, protože musíme mít na to adekvátní koncentraci. Teď tedy, co je pět agregátů? Aby eh, vědomí fungovalo, hm? musí mít objekt. Hm? A tomuto objektu s výjimkou abstraktních objektů, jako to, jakože je pravda tomuto objektu, se říká růpa, forma. A tato forma je sprostředkována ve vědomí právě pěti smysly. A pět smyslů je tež, je forma. Čili pět smyslů a vše, co pěti smysly poznáváme, to jsou formy. To je agregát foremnosti. Teď ale pozor, pojem je, někdy se překládá pre, jako materialita, agregát materiality oproti duševnosti. Ale materialita tež není dobrý překlad, protože například vidím tuto knížku, když zavřu oči a vidím tuto knížku dál, hm, mentálním okem, tak to, co vidím, je též rupa, foremnost. Jestliže jsem mistrem meditace na elementy, čtyři elementy, tu knížku, kterou vidím venku, stejně tak, jako ta knížka, kterou vidím vnitřním okem se mi rozplyne na kalápy, na eh, eh, molekuly eh, vnímání. Hm? A to je, tato meditace je obzáště důležitá pro pochopení buddhismu. Hm? Jestliže meditujeme na foremnost, a meditujeme správně, máme správnou metodu naše tělo, a to, co vnímáme tělem, se rozbije na molekuly vnímání, kterým se říká kalápa, a které nejsou striktně ani vědomí, ani objekty vědomí. Nejsou striktně ani materiální, ani materiální v, v pojmu západní filozofie, ani nejsou duševní. Je to něco mezi. Čili z hlediska buddhismu věm tvrdost a věm tvrdosti se nedá striktně oddělit. Právě proto, naše existence je proces pěti agregátů. A vše, co vnímáme, vnímáme pět, jako pět agregátů. Hm? Kde je objekt? Tam je co? Tam je recepce, neboli přímutí objektu. Tomu přijímutí objektu ve smyslu buď příjemný, nepříjemný a neutrální, tomu se říká védaná. My to překládáme jako pocit, ale teď to není přesný překlad. Čili jestliže je objekt, tento objekt je vědomým přímut, A toto přímání objektu. Tomu se říká védaná skanda, agregát pocitu. Nebo agregát smyslového věmu, nebo agregát věmu. Jaký je lepší překlad? V angličtině jsou překládá jako sensation, aggregate. Empfindung. Na počítek. Ne? Počítek. Počítek ve smyslu příjemný, nepříjemný a neutrální. To je agregát, takzvaný védana. agregát. Agregát počítků. Agregát znamená, že není jeden, ale je mnoho dohromady. A to proto, aby kde je pět agregátů, tam neexistuje žádné já. Kdy vidíme já, tak tam nevidíme pět agregátů. Hm? Vidíme já, protože nevidíme pět agregátů. Jestliže vidíme pět agregátů, nemůžeme vidět žádné já. A jestliže zkoumáme pozorně naši zkušenost, Nepoznáme žádné já, ale poznáme pět agregátů. Další pak je agregát vnímání. Hm? Jestliže e, přijmeme objekt, pak ho vnímáme. Hm? A vnímání, jestliže vnímáme objekt, pak ho tež můžeme přijmout. Hm? A vnímání je to, co uchopuje znaky objektů. Hm? Toto je žlutá barva, toto je černá barva, toto je eh, zvuk hm? bubnu, toto je zvuk píšťaly, hm? toto je zvuk ptáka. Hm? Dále existují takzvané agregáty formace, formace vůle, což je pozornost a tak dále. Všechny agregáty formace vůle jsou ty agregáty, jsou ty faktory vědomí, které dávají vědomí náplň. Hm? Koncentrace je též faktor vědomí. Hm? Vytárka, vyčára, o kterých jsme mluvili, to jsou též faktory vědomí. Hm? čanda, neboli e, prání, je tež faktor vědomí a tak dále. Všechny tyto vědomí dávají vědomí formu, bez nich vědomí žádnou formu nemá. A jsou napojené na vůli. Vůle je dává dohromady. Proto se jim říká formace vůle. Poslední agregát je pak agregát vědomí. A vědomí je to, co na základě předešlých agregátů pak rozlišuje věci. Čili Máme čtyři mentální agregáty a jeden foremný agregát. Pokud je vše vědomí a bytosti jsou pouze iluzí, to jsou ty, ty protestní duchy. Proč Buddha nemůže odstranit nečistoty všech a každý musí pracovat na vlastním poznání sám? <laughs> Protože už jsme vysvětlili, bud, opravdový Budha je takovost. A takovost, e, e, <laughs> aby Člověk poznal takovost, musí poznat, co je opravdové vědomí. A co je opravdové vědomí, musí každý poznat sám, nikdo to za něj nepozná. I ten nejlepší učitel může jen poukázat na opravdové vědomí a cestu k němu. Ve vědomí je záhada toho, jestli se nacházíme v utrpení, nebo, jestli se nacházíme v blahu, jestli bytosti zažijí zažij štěstí, anebo zažijí utrpení. Klíč k tomu je jen ve vědomí. A každý je za své vědomí zodpovědný. Nemůžeme nikoho vinit z toho, že máme vědomí takové, jakého máme. Jestliže to pochopíme, pak můžeme pomoct sobě i druhým. Jestliže to nepochopíme, pak bude těžký. I proces meditace bude těžký. Když to nepochopíme, tak vám ani Buda nepomůže. <laughs> ani nepomůže. No, my jsme zvyklí vždycky že za, za nás pán Bíček všechno udělá, pak je to těžký. Pán Bíček za nás všechno udělá, když mi za sebe všechno uděláme. <laughs> Jak můžeme být užiteční i těm, který nám škodí a zároveň zamezit, aby nám takový člověk škodil dál? Na to je jedině odpověď moudrost, nic jiného nejde. Co když blaho a naplnění pro některé bytosti znamená škodit druhým? Bytosti si vymyslí mnoho, mnoho blbostí. Právě proto je tolik mnoho utrpení na světě. A ten, kdo medituje, to vidí jako blbosti, právě proto to má odstup. A ten, kdo nemedituje, ten to nevidí jako blbosti a bere to jako něco, co mu patří, co je on. On mě škodí, to jsem já, já jsem uškozen. Pokud budeme takto myslet, tak nikdy se z komplexu Pomílené lásky z chtíče a z nenávisti, nikdy se z toho nedostaneme. Je třeba si to uvědomit. Jediná možnost, jak se z toho dostat, je vyvinout jisté pochopení. Ti, co nám škodí, Ne, nevědí, že tím škodí sami sobě. Hm? A jestliže my budeme reagovat stejně primitivním způsobem, jako oni, že nevědí, co jim prospívá a nevědí, co jim opravdu škodí, hm? no tak se nikdy, z, tak si nikdy nepomůže. My si jenom pomůžeme, jestli pochopíme, že ti, co škodí druhým, škodí hlavně sami sobě. Hm? Jestliže to pochopíme, pak můžeme být opravdu i užiteční sobě, i užiteční druhým. Jestliže to nepochopíme, nebudeme ani užiteční sobě, ani druhým. Je to jasný? Jaký je rozdíl mezi práním, nechť jsem zdravý, šťastný, v bezpečí, míru, to si tam někdo přidal, ale to je v pořádku, počne, a práním nechť jsem prost nenávisti, bez překážek a strasti, když používáme která prání. Ten, kdo používá tyto prání, se nedrží tradice. Ale je fakt, a to je důležité pochopit, že tradice není tradice hloupých, ale je to tradice moudrých. A když tato tradice takto je, má proto důvody. Když někdo medituje... Vlastně překonává sám sebe a překonává své odpory. Právě proto je vlastně to podáno to samé, jenomže v negativním smyslu. Hm? Já medituju na lásku, abych překonal svoji zlost. Hm? Já nemedituju na lásku proto, abych byl zdravý, šťastný a v bezpečí a v míru. Hm? Jestliže medituju na lásku, abych byl zdravý a šťastný, no tak moje pochopení je nedostačující. Co já chci dosáhnout v meditaci, není štěstí, ale moudrost. A moudrost je v tom, že člověk se Pokračuje ve snaze překonat sebe. Proto to položit zápornou formou je, je daleko účinnější, než já budu šťastný, Ježíš Maria, to je výborný. <laughs> to možná lidi rádi slyší, ale pro meditaci to tak užitečné není. Protože meditace není nic jiného než proces disciplíny a proces překonání sebe. Pokud sebe nepřekonáme, tak se nikdy do, do hlubších stavů meditace nedostaneme. A podle filozofie buddhismu já pochází z chtíče. Hmm? Pokud není chtíč, když není chtíč, tak není žádný já. My potřebujeme já, protože máme chtíč. Hmm? Jestliže to pochopíme, pak pochopíme, že meditujeme na lásku, aby jsme jakožto přátelství a jakožto eh, péči o druhé, aby jsme Prekonali to, co nám škodí to, to je naše zloba, hm? naše nenávist, naše neprátelství, hm? který se projevuje čím? Který se projevuje našima starostma, našima strachama, našima depresema. A to všechno je moudrým cizí. Moudrý takové stavy neznají. Jestliže někdo medituje proto, aby byl ště... Aby jen proto, aby byl šťastný, v tom smyslu, že bude zdravý a bude se mít dobře, tak pak jeho pochopení meditace je, je, je, je, má problém. Hm? Právě proto starí učitelé měli je, pádné důvody a moudrost, aby tyto prání meta položili záporně, ne kladně protože ten v buddhismu existuje mnoho druhů siddhanta, mnoho mnoho druhů praxe. Buddha učil mnoho mnoho druhů praxe. Učil druhy praxe, takzvaná pratipaksha siddhanta, což je praxe na překonání překážek. A meta je hlavně praxe na překonání překážek. A jaký překážky ty nej nejškodlivější překážky všech bytostí, což je zloba, nenávist. Buda tež učil eh, ne jako pratipakša, jako eh, eh, jak proložit pratipakša. Nikdo tady sánskýk nedělá. Pratypaksha je opak. To znamená, jestliže praktikujeme meta, praktikujeme to, aby jsme praktikovali opak zloby a tím pádem omezili zlobu. Jestliže praktikujeme meditaci na různé části lidského těla, pak praktikujeme meditaci na to, aby jsme stlumili a odstranili náš chtíč. Proto se věnujeme nehezkým předmětům. Jestliže meditujeme meditaci na dech, meditujeme meditaci na dech proto, aby jsme se odvrátili od zbytečného myšlení, které nás jenom roztiluje a Přináší nám jen jednu neplechu za druhou. Meditujeme na souvislé vznikání, aby jsme odstranili svoji nevědomost. Meditujeme na elementy, aby jsme odstranili svoji píchu. To jsou všechno metody sidánta, realizace na základě protikladu, kultivace protikladu. Hmm? A proto je naprosto jasné, že to negativní pojetí těchto pchání má svý opodstatnění. A to je opodstatnění je. Že my pěstujeme lásku, aby jsme překonali svoji zlobu. Tak já nejsem v žádném smyslu, nejsem eh, přesvědčen, že tento způsob provádění mety, že je jako, eh, lepší než položení toho tak, jak je to v tradici. A ta tradice má svý odůvodnění. Prosím o vysvětlení správného sezení. Na to máme experta, pana doktora Čumpelíka, který se tady měl objevit, ale neobjevil, ale eh, Tomáš, tady silok, starý žák pana Čumpelíka, prohodí několik slov. <laughs> já jsem žák, si provedl roky, já nevím skoro nic, ale... Jarda tam je vzadu. Ten osezení napsal celý traktát, jenom osezení. Jarda přehodí na koho? Jarda, Jarda. Jarda jede. Já, já můžu poradit teda některý finty, co radí pan Čumpelíka. A mě Jara doplní. Dobrý. Jo. Já taky můžu jenom jako říct, co jsem pochytil od tady pana Čumpelíka. A co samozřejmě znám z knížek, taky. Ale něco, co jsem pochopil od pana Čumpelíka, to mi jako pomohlo. Jo? Dobrý, tak začít. Tomáš začne. Takže rady výrti Čumpelíka. Takže ty číslo To má na... má na to ty kostičky. <laughs> Zástatá čís... číslo to je rovná páteř. A jsou na to takový finty jak uh, si tu páteř uh, srovnat. Jedna první taková finta je, že když si sednete, třeba... To by začíně říkat technika než finta. Tak technika. <laughs> tak jedna taková technika je. Si to taková technika je. Tak tady, jak máte podprsní oblouky, tadyhle, tak když si stoupnete a tlačíte na ně, tak se vám srovná trošku bedrný páteř a jde tabelat páteř nahoru. Čili stojíte... V, Stojíte... Uh... Ale tady se mluví o sezení. No to to souvisí, no. no. no. Takže... A to, ta, ta samá finita se pak přenese, jo. Jo. přenese při sezení. Že když sedíte, tak si jenom představíte, máte ty nohy, tak si představíte, že těma obloukama zatlačíte nahoru proti nějakým proti nějaký překážce. A tím se ta páteř narovná. Pak ještě A jeden... kolena, kolena... Nikonu. Ano, sedí se tak, že vlastně kone mají být opřený, tři body, jedna je tady, kone jsou opřený, jedna noha je Takže že uh, pata je, uh, jak je, pod přirozením to místo. Perineum. Ano. Perineum, perineum. Jak dáme český perineum? to Krzlova perineum. Perineum, no. Hraz. Hraz. Hraz. No, takhle. A uh, to otáčení vychází z kyčlí. Já nevím, aby se ne takhle kolena, ale, ale kyčle. Takže, jak to můžete podložit. Uh, další. A ty svaly napínat, který. To Já se uh, tomu dostanu. Ještě. Teďka ještě tu páteř. Tu páteř. Další technika té páteře je, když si zatlačím teda těma podprostým odbloukama, tak vezmu ruce. A roztahnu prsty. A teď si schválně takový trik. Zkuste si představit, nebo trošku, i tím, že to můžu to jako by vytáhnout palec. A uvědomte si, který svaly se vám aktivují. Počkej, to v to, <laughs> to je jenom takový. Teďka, když vezmu ty ruce, tak jako by palce dopředu. Nahoru, nebo prostě před sebe. Který to jsou svaly? Který svaly se mi zapojí? A teď to zkuste s malíčkami. Který svaly se vám zapojí? Vnímáte mm -hmm. ten rozdíl? Mm -hmm. Tak. Já když dám palce, tak nejvíce mi aktivují prsní svaly. Když malíčky, tak se mi aktivují uh, serátu se mi ten svaly, ta Já nevím, jak to řeklo v česky. Tadyhle, prostě je to. Je to ten sval. No, serátus. Serátus. Serátus. Serátus. Jsou to svaly z svaly z zádech, jo, lopatky. A čili tyhle, tenhle ten sval, když aktivuju, tak mi přitlačí vlastně, že brz lopatku k sobě. Ten malíček, malíček. Ten pás tam dám aby to bylo rozdíl cítit, aby ty lidi si jako uvědomili, že to tak skutečně je. Uh -huh. Takže roztáhnu prsty a ten malíček si představím dopředu. S tím se mi, mi srovnají vlastně ramění pletence do roviny. Teďka rovnám krk, takže já se obšůvo horní patro. A jako je to takový uh, vzorec. Od Miminka, co máme, že Miminka chce něco uchopit, tak by tou pusou... Na to... To, to, na to stále... Ano. <laughs> Takže se <laughs> jako... Stále zdůrazní. Takže se jako... Srovnám si hlavu, krk, jako bych se vytáhl za ušima a vnitřním zrakem se podívám, že něco chci, nebo něco mám prostě před sebou v, zhruba tady v té výši. A tím si srovnám tu hlavu. No a někdy ještě jsem slyšel... Udělat takovou kachní pusu, tohle, a tím se mi stáhne sternum dovnitř, trošku. Posvětíte to? No a, a tak, když to všechno jako by zapnete, tak to pak pustíte a posadíte se do toho a měl mi to držet. A to má Jarda teď. Jarda ještě tam měl další připomínky k dechu a, a tak dále. Ten dech na straně vždycky říká. Jako z mýho zkušenosti je důležitý. Ta první věc, že musíte si dát podzadek takový polštář, který odpovídá vaší dispozici. To znamená, nemůžete sedět příliš nízko Většina. lidu. Když si sedne níž, tak má problém. To je z hlediska faktického. Ale zásadní, ten já naprosto klíčové je jako psychická představa, kde sedíte, čím níž si sednete v psychice, tak vlastně ta poloha se sama vytvoří. Takhle ten Jirkov pohled je zvnějšku, ale když vy si představíte, že to těžiště máte třeba metr pod sebou, prostě hodně hluboko, tak ta poloha se vám začne vytvářet jakoby zevnitř, to znamená vlastně, nevím z čeho, vlastně to je, z toho ducha, a vy nemusíte nic dělat, jenom udržet to těžiště nízko. To znamená, to je, to je podle mě úplně zásadní oběd. Jo, mm. Prostě To mají Japonci, mm. z, zenový mistři, ten jsem v takovém starým růkopisem nějakým, jsem se vyčetli, že oni tlačili prostě dolů do chodidel, když třeba chodili prostě do těžiště a když seděli, tak nejdříve řešili problém toho hara, ale ve skutečnosti, když potom vy si představíte, a když to nejde, ona ze začátku to nejde, tak tím dechem by se napíchnete a pak už, je ta, pak už jste vlastně napíchnutý hluboko ve spodu. Tak já třeba mám strašně pokroucené tělo z cvičení yogi, jsem si ho zničil, ale, ale když to udělám tou představou, tak prostě se mi udělají všechny ty zásady, včetně toho, že ta brda jde dolů. Prostě celá ta, celá, ta, celý ten disbalans můj vzniká tím, že, ma, že prostě se to tlačí. A mám jako takovou zkušenost, že vlastně, když se ty myšlenky tlačí do hlavy, tak prostě to těžiště jako vystoupá. A když vy vlastně jdete dolů, tak prostě se vyčišťujete a vytvoří se ta poloha. To je moje jakoby následní, jako Těch pokynů je spousta. Se dá jakoby detailně to tvořit zvenku, ale ten pokyn se stoupit dolů, sedět co nejníž dokážete, což je docela v začátku, než toček má představu, že nemůže opustit to tělo, ale my si nesmíme myslet, že jsme, že jsme to. Tělo, v tom těle to vůbec není důležitý, že jo? Opustíme, to tělo není a voda se potom narodí, jako by vytvoří. To je moje zkušenost. Ještě řekí to s tím sedáním do toho? Kde cítíš ten dech? No, ten no ten dech jako je... já ten dech sejtím všeho metr pod svou nebo... Prostě vlastně kde sedím, já nesedím ten dech pod svou... Čím níž ho dáte, tím... Když mám problém, tak ho zatlačím hodně nízko. Když jsem třeba v dobrý kondici, tak nemusím tak jako ho zatlačit. No. Tak Já nevím, jestli jsem to vysvětlil dobře. Tak to je moje, moje takový pohled z, jako tím, tím z toho zenu. Nejdůležitější při sezení, chození a tak dále, podle eh, vysvětlení pana Čumpelíka, je správná podpora. Jestliže tělo má správnou podporu, pak dýchání bude jiný. Jestliže tělo nemá správnou podporu, dýchání bude tež jiný. Jestliže tělo má správnou podporu, tak dýchání je evidujeme tady. Když tělo nemá správnou podporu, tak dýchání evidujeme jako pouze břišní. Kdežto, jestliže tělo má správnou podporu, pak vlastně celé, celé tělo dýchá. To je, co pan doktor Čumpelík obzvláštně dává důraz. To si můžeme vyzkoušet, když dáte ruce takhle. Tak si všimněte, kde máte dominantní nádech, v jakých části těla. A když to otečte nahoru, tak se vám to změní. Kde teď máte dominantní nádech. Já když teď mám dole, tak ten dominantní nádech mám na břiše, když nahoře, tak v prsou. A když ta poloha těla je, je to právná a je to propojení všechno, jak má být, tak je taková kontrola právě přes ten dech. A čím to mělo poznat podle toho, že ten dominantní nádech je nahoře v prsou do stran. Což ale i něco jiného, než otřejmě já uměl o představě toho dechu. to je fyzicky, kde se mi to jako, to fyzicky hejbe. Taková kontrola fyzická. Dýchám, dýchám nahoře a do boku. Co? Nezbírá se to takhle. Ta, takhle. Dýchá se do celého těla, do celého trupu dýchám, ale dominantní, dominantní vlastně je tady. Jo? Když dýchám, do břicha, tak to jsem takový rozpojenej cítí člověk. Je fakt, že ve stavu samády pak ten dech je strašně krátký a skoro neznatelný. Hmm. Právě hmm. byl inspirující, jak jste říkal, že vlastně ten dech se zjemní, když jde dolů. Že, když je dol, dol, dolní dech, tak je se přestane slyšet, když dostane se dech dolů. A když potom se dýchá celým tělem, tak zase vznikne úplně jiná situace normálně eh, jsou různé druhy dechu. Hm, vysvětlovány. Eh, ten dech, který je nepříznivý pro koncentraci a pro moudrost, je ten dech, který za prvé, který je slyšet, hm. za druhé ten dech, který naráží v těle na překážky hm. a za třetí eh, ten dech, který eh, ačkoliv eh, Není slyšet, nenaráží na překážky, je chápeme ho jako, jako, ne jako jemný dech, ale ne, jako, je, má hloubý kvality. A jestliže tyto tři překážky jsou překonané, tak pak mysl se Spontánně koncentruje. Mysl se spontánně koncentruje, jestliže dech je, e, není hlasitý, dech jogína ani bohové nemůže slyšet, říká yoga vašišta, myslím. E, ne, nenaráží na žádné překážky v těle a je jemný. Takový dech e, pak... E, Jestli tělo má, pak mysl se spontánně koncentruje. Poněvadž jednou jste taky dal na to, jedné své odpovědi, jste jednou nám připomněl, že si musíme ujasnit, co je ten dech. Že jo? To je podle mě strašně důležitá instrukce. Dech podle buddhistické filozofie je vlastně materie nebo růpa, která je vytvořena vědomím. To je třeba si stále uvědomovat. Podle buddhistické filozofie, a to můžete sami si ověřit, že je to tak, držení těla Stejně tak jako dech, je vlastně element větru. Element větru má kvalitu za prvé pohybu a za druhé držení. To, že naše tělo neskolapsuje okamžitě, je, že naše vědomí vytváří materialitu, která udržuje tělo. A ta materialita, která udržuje tělo, nebo prána, nebo element, větru ta čím jemnější tím jako jemnější bude vjem těla vždy to, co je jemný ovládá to, co je hrubý to je důležitý princip, který čím více meditujeme tím se stává jasnější Jestliže hrubé ovládá jemné, no tak pak se do meditace nedostane. Hm? Jestliže jemné ovládá hrubé, pak se můžeme spontánně dostat do meditace. Proč se dodržuje mlčení během retreatu. Protože to, co nejvíc rozptiluje, to je právě mluva. Na základě mluvy přichází koncept já, koncept mluva je to, co vlastně přizpůsobuje hrubý způsob vnímání. A jestliže se meditující snaží o jemný způsob vnímání, pak chápe mluvu jako překážku, Protože ukecaná mysl to je rozpílená mysl. Hm? Proto v sanskritu je... Jedna subhášita, jedno porěkadlo, že moudrý muž se raduje, když ušetří jedno slovo, tak jako starý brahmin se raduje při svatbě své dcery. Protože <laughs> v Indii, když vdávají dceru, musí platit věno. Když zaplatí takto majskou. Je známý, v Číně je to známý příběh o, o mistru Laoze. Hm? Asi znáte mistra Laoze, hm? autora Tao Te Ching, což je jedna z nejhlubších knížek duchovní literatury ve světě. Mistr Laoze eh, nepříjímal žáky. Ale eh, pak, když už byl starší, a tak eh, měl jednoho žáka, a, který komu sloužil a který ho občas učil, ale eh, stále mlčel. A jednou eh, vždycky Laoce měl zvyk, že chodil eh, večer na procházku, tak ten žák ho sledoval mlčenlivě, a když dorazili na, na vrchol hory, tak ten jeho žák se neudržel a řekl, mistré, podívejte, jak krásný západ slunce. Na což Lávoc se obrátil a poslal žáka domů. <laughs>